Aud frica, autor, Gabi Șustăr. Singurul, nici atât de vis, nici atât de țipător de frig, era gândul. Mai întâi, șapte bărbați de vânt culegeau lichienii uscați pe inimă când s profite, când alge. Aridă, dimineața împânzită cu ecuațiile mele de umbre neroditoare. Atâta vreme cât există oameni vii, scriu din mijloc, portinelul primului om și-l aud cum se roagă greu. Aud frica. لكتورة مايا مارتين